А от Ема Павлівна зі своїм чоловіком, відкриваючи хвіртку, юнак подумав, що зовсім не знає цих людей, а тим більше не відає, як із ними про це говорити. Якщо хотіти порозумітися, потрібно ж усе розповісти спочатку й до кінця, всю правду без прикрас. І навряд чи така розповідь їх втішить. Скоріше, насторожить, Перелякає? Ну що ж, це могло бути і на краще. Просто розповісти про вхід до підземелля, знайти його, разом із господиною та її чоловіком витягти скарб, а завтра в досвіта йти в міліцію, здати його, і будь-що буде. Вирішив почекати жінку біля дверей і став на освітленій ліхтарем сходинці, щоб вона не злякалася, коли повертатиметься. Довкола було відносно тихо. Якщо можна вважати тишою, суголося ледь чутних міських звуків, котрі завжди долинають звідусіль. Утім, незважаючи на далеке виття тролейбуса і гавкіт собак, десь у районі міської лазні, Безлюдна вулиця Маяковського була все-таки ніби відгородженою від стороннього світу. Можливо, це причетність до старого міста накладала свій відбиток. Бо, як відомо, серед старих забудов спокою усе-таки більше, а метушня мешканців менш помітна. Однак, час минав, а Еми Павлівни не було. Натомість, із за рогу в будинку почулися якісь дивні звуки. Не розуміючи, що коїться, молодий чоловік зійшов зі сходинок і рушив стежиною, викладеною квадратовими бетонними плитками. Ліхтар, промені якого подекуди пробивалися крізь листя дерева, оцяткував усе навколо клаптиками світла. Коли очі звикли до цього химерного калейдоскопу. Юрко побачив Ему Павлівну. Вона лежала посеред подвір'я вниз обличчям, підібгавши під себе руки. З-під її голови розпливалася темна калюжа. Хлопець іще встиг побачити, як сіпається її нога. Наступної миті в його очах немов би розітнулася блискавка. Різкий біль у голові, і Юрко враз відчув, що западає в якусь непроглядну темінь напівзабуття. Немов крізь пелену бачив до болю знайоме обличчя нападника і навіть почув зловісний шепіт у пітьмі. «А тебе, Жевжику, ми залишимо на закуску». Микола Трохимович іще раз ударив Юрка руків'ям пістолета і міцніше затягнув уміло зав'язані вузли, на його заламаних за спину руках. Подумавши хвильку, спутав ще й ноги, ухопився за них і потягнув свою жертву у тінь. Напівсонний Микола Петрович спустив ноги з ліжка, намагаючись намацати ступнями свої теплі капці. Коли перед ним виросла темна чоловіча постать, безтямний господар лише тупо вирячився, не розуміючи, що коїться. Щось тверде й холодне вперлося в груди. Міцна рука штовхнула Миколу Петровича назад у постіль, зверху йому на голову впала велика еммена подушка, і в задушливій темряві, що так несподівано утворилася, з гуркотом вибухнули сотні вогняних куль. Вони осліпили Миколу Петровича, в їхньому несамовитому вихорі утворився глибоченний темний колодязь. І здивований чолов'яга зрозумів, що починає туди падати. Повільно і невідворотно, вниз ногами, не маючи жодної надії на рятунок проти невідомої сили, яка, не би, смоктувала його в те чорне жерло. А там, внизу, утворилася якась цятка, і чим швидше він падав, тим більше вона розросталася. І ось уже Микола Петрович побачив, що то не цятка, а обличчя полковника КГБ, саме того, до якого так часто доводилося ходити на прийом. Неначе кам'яне плато мертвої планети, яку давно покинуло життя. Воно лежало в непроглядній темряві і чекало. Незворушне блякле обличчя стрімко розросталося. Воно вже зайняло собою увесь простір навколо. Мало! Раптом гримнув на увесь світ моторошний голос. Гігантське мертвотне обличчя вишкірило зуби, Скривилося від лютій Микола Петрович, якого вмить скував крижаними лапами несамовитий страх, і з розгону влетів у чорну зіницю тієї фантасмагорійної нелюдської маски. Те, що колись давно позамуровували, тепер по обидва боки непримітної Луцької вулички ламали двоє чоловіків.